Іван Франку, сонети се раби. Сонети, се раби, у форми пута, свобідна думка в них тремтить закута. Примірена, як міряють рекрута, і в уніформ, так як рекрут упхнута. Сонети се пани, в них мисль відроду приглушено для форм, вони вигоду, пожиток кинуть, щоб ловити моду. Все гарний цвіт, що не приносить. Плоду. «Раби й пани екстремися стрічають, не смілі їх погляди, їх речі, бо свої сили ще раби не знають. Простуйся в ряд, хлоп хлоп хлопа, плечі в плечі, гнець стануть свідомі одної мети, живі грізні огромні сонети».